Сердюк поклав слухавку і раптом відчув такий азарт, аж ніздрі затремтіли. Коноваленко. Це міг зробити тільки Коноваленко. Тепер Володимир Гнатович напевно знав і інше. Лікар додому не повернеться. «Повітальні туди-сюди». Мізки працювали. Компромат на Коноваленка. Терміново. Давно вже потрібно було цим зайнятися. Знав же. Знав. Комсомольські функціонери образ не забувають. Сам такий. Баклан, сука. Мобільний вимкнув. Нічого. Що це? Перевірку податковою на цукровий завод, екологічну інспекцію, довкілля точно забруднюють, ще все про інші джерела доходів Коноваленка, зв'язки друзів, партнерів і увімкнути електрику у клятій лікарні. Тепер це вже справа принципу. Військову частину знову доведеться Відрубати, та хоч всю країну. Володимир Гнатович зачинився у ванні, скинув халат і глянув на себе у дзеркало. Була у Сердюка таємниця, скелет у шафі, особлива відмітка, ніхто не знав, навіть Женя, хоч від неї і прищ на язиці не приховаєш. В юні роки фізіологічне дорослішення вовки-сердюка пішло не так, як у інших. Однолітки вже вуса брили, а у вовчика-сердюка над губою чиста шкіра. Натомість на грудях почало рости спочатку ріденьке, а потім все густіше чорне волосся. Вовчик перелякався, футболки на річці влітку не знімав, соромився. Аж одного разу роздягся догола, став перед дзеркалом, від відчаю вирішив обскубати себе як курку, та раптом придивився, і збентежився від захвату. Чорне волосся росло неабияк. На вовчиному тілі виросло чорне, неймовірно гармонійне і сильне дерево. На грудях пишна крона з волосся, по центру живота вниз стовбур з волосся а нижче пупа під трусами. Справжнє волосяне коріння. Ні в кого не було такого дерева. Вовчик Сердюк тоді упевнився, він – унікальна людина. З руками любов до дерева не минула. Час від часу Сердюк зачинявся у ванні, і довго розглядав свою гордість, своє дерево. Може він Самсон? Може у тому волосі його сила? Бо дивна річ. Сивина голову посріблила, м'язи втратили тонус, печінка коле, серце прихоплює, а дерево таке ж сильне, молоде і чорне жодної сивої волосинки, наче силу Сердюкову береже від дурного ока. Володимир Гнатович сам прикмету вигадав і вірив, поки на дереві не з'являться сиві волосинки, жодна тварюка його не переможе. От і цього разу Володимир Гнатович скинув халат, глянув на себе у зеркало. Чорне волосся пишною кроною розляглося по грудях через центр живота вниз струнким стовбуром. У труси зазирнув чорне коріння густе і пружне. Хмикнув. Сірий кардинал? Ідіоти! Голий король! І плюнти на Андерсена! Сердюка своя версія Усміхнувся Азартно Тобі гаплик Ростиславо Коноваленко Колишній перший комсомолець Області Не хочеш Власноруч рити собі Могилу? Допоможемо Так захопився Планами Мало про Макса не забув Дружина Повернула в реальність традиційним грюкотом у двері. «Вово, ти що там, заснув?» Макс збирається шукати водолазів. «Макс!» Макса за кордон. Шиллера сюди, баклана, розшукати зниклого лікаря, компромат на коноваленка та перш за все підтвердження власної значущості» увімкнути електрику в далекій довбаній лікарні. З ванної вийшов. Збери Максові речі, Женю, хай відпочине подалі від батьківщини. Вово, ти здурів розлютилася, хіба можна дитину в такому стресі кудись відправляти? Ти піди до нього, глянь, він же божеволіє. А все ця рода шльондра. Якби не втопилася, я би її падлюку власними руками задушила. Сердюк пішов у гостьові покої. «Максиме, ти йде? Мені тільки-но телефонували. О півдні водолази розпочнуть пошуки, так що...» злоджі Макс». Сердюк хотів було сказати «Так що все нормально?» Та глянув на сина е, – зовсім кепський вигляд – і сказав інакше «Так що справа робиться. Ти як?» Макс вже похоронив Любу. Тепер турбувався, щоб поховати Любу, знайти тіло, замовити труну. Може відшукати однокурсників з Могилянки чи друзів, запитати в деканаті адресу матері. У Могилянці повинні знати Максу, не до батькових запитань, у нього повно справ. Мабуть, буду з водолазами, точне місце покажу, так, скоріше». Сердюк от плямами, пішов. «Максе, тобі туди не можна, ти ж розумієш. Ми робимо це заради твого спасіння. Я живий». Сердюк на сина, як лікар на хворого. «Так, розмови не буде». Обійняв, потім... «Життя повчить», – по плечу погладив. «Просто не ходи туди, синку. Ти ж все розумієш, така справа рознесуть всій сім'ї непереливки. Будь на зв'язку, як тільки Макс дивився повз батька в якусь для нього одного важливу точку». Як ти не розумієш, тату? А раптом вона жива. Я ховаю її щохвилини, вже другу добу, а вона, вона повертається і дивиться на мене. Підхопився, батька з себе струсив. Треба шукати. Сердюк зневажливо губи стис. І в кого Макс вдався? Він з гордістю вважав у нього, а тепер оце придивився, звідки ці нюні, скиглення? Женька теж не з слабодухких. Та якби він через якихось дурних сонь, Женю, закричав роздратовано, де ти поділася, мать, щоби. Не сказати більшого. Я поспішаю. До вітальні. Кейс, телефон, кредитна картка. Що сталося? Женя вже біля дверей чоловіка почула. На кухні, дивна річ затрималася. Макс. Дивись, щоб до пішохідного мосту не попхався. Вово. «Ти дійсно направив туди водолазів?» Шепоче у вухо. Сердюка у шмаття. Корова. У нього справи у десяти точках Києва. Йому поспішати треба. Він, можна сказати, всю родину з гівна витягує. А вона... «Яків біса водолази? Ми що, шукачі скарбів?» Скригнув зубами дверима. Грюк вранішній серпанок над Дніпром утопив промислові пейзажі на берегах. Любі, здалося, катерок гойдається посеред неосяжного ватяного килимка. Варто простягнути руку, запросто відірвеш білий шмат на згадку. Та руки, зайняті, вчепилися у борт. Вдивляється. Десь таки мають бути береги? Нема? Так он чого, Любі, не хочеться повертатися. Берегів нема. Нема куди йти. Не передумала? Поруч із Любою стала Галка. Люба перелякалася. Раптом хазяйка дивного старенького катерка сама передумала і зараз викине її геть. Ні. Ну то хоч посміхнись, відпливаємо. Крутанулася і зникла. У череві катерка задерчав двигун. Катерок здригнувся, жваво врізався у ватяний килимок і замить вже безжально перекроював його швидким рухом на свій лад. «А де вітер?» – здивувалася Люба. «Де вітер?» Розкинула руки, сміялася, підставляла лице прохолодному повітрю, лише вітру не було. Та що вітер? І без нього Любу огорнуло карколомне відчуття абсолютної Нічим не обмеженої свободи Де ділися філософські сумніви Мчимо та недвижні З поважним бурмотінням Дніпром Рухав маленький катерок На ньому стояла струнка Родоволоса дівчина У довгій білій спідниці І здавалося недвигун І ніс суденця а її бурхливий захват прокладає катерку шлях у вранішньому серпанку. Руки вгору, небо не так вже й високо, озирнулася. Пісня. І тільки коли з туману випірнув і посунув на катерок пішохідний міст, що веде на Труханів острів, схаменулася. Що це? Запаморочилося, картинки темні, вниз, до води померти. «Коли ж посміхнешся, Любо?» – гукнула галка від штурвала на палубу. Усі вибухи любених емоцій пропустила за справами. Розгубилася, туман враз розсіявся, з берегів сонце – Відзеркалюється Від вікон Від бань золотих Галко Хіба До Десни Вниз За течією Ні Конкретна У мене справа На хвилину А потім Подамося до Десни А Добре І зникла радість Над катерком Мости Пішохідний Міст, метро, патона. Всілася посеред палуби коліна до грудей. Події страшної ночі і досі не склалися в єдину логічну картину. Щось дуже важливе випадало з пам'яті. І Люба ніяк не могла пригадати, що саме. Ніч. Вони з Максом Їдуть набережною. Любі весело до болю. Вереск гальм. Ось вона біжить мостом. Ні, не це, щось інше. Той день тільки раніше. Сонце. Пагорб біля співочого поля. На сцені вусатий гуцул грає на баяні. Слухачі на зеленій траві. «Сьогодні ввечері на нас чекають мої батьки», сказав Макс. «Ти їм сподобаєшся». Вона не відриває погляду від вправних пальців гуцула баяніста. Киває. Кладе голову на Максове плече. «Дивись». Це мама і тато біля Ейфелевої вежі. Макс показує екран мобільного, сміється. Я спеціально поставив це фото на виклик з дому. У батьків тут такі напружені обличчя, ніби за ними стежить мафія. Люба кидає швидкий погляд на екран мобільного. Напружені обличчя і задихається. З екрана Максового, мобільного, на неї дивляться гладка хазяйка, що їй Люба підклала голки у крісло та її вічно похмурий пихатий чоловік. Любо, Любі стає смішно. Смішно і весело до болю. Всередині, як у порожній кімнаті, до відлуння у вухах колотиться щось дзвінке, як мідяк. Вона ж розуміла. Розуміла, хоч вірити не хотіла. Гармонія їх кохання з нетотешніх реалій. Вона іншого зрозуміти не могла, що ту гармонію знищить. Любо. «Так, дуже напружені обличчя». Обхопила Максову руку, притулилася. «Ти їм сподобаєшся», – повторив Макс. «У мене класні батьки». За мостом патона катерок розвернувся і подався назад, у бік Дисни. Люба здивувалася, пішла до Галки. «А як твоя справа?» «Вже», – відповіла Галка. «Та ми ж ніби...» «Я ж у твоїй справи не лізу», усміхнулася Галка. «Чуєш? А хочеш, я навчу тебе керувати катерком?» Люба уявила себе біля штурвала, чомусь у білій бейсболці та білих рукавичках, розсміялася. «Давай! А складно?» «Приблизно те саме, що керувати своїм життям», сказала Галка. Раптом... Усміхнулася здивована. «Дивись!» – показала на правий берег. «Чоловік літає!» Люба озирнулася на правий берег, але побачила лише легкі хмаринки над Володимирською гіркою. Ще Чагарнику на Дніпровському схилі поблизу поштової площі Любу спершу побачив ми кишка. Насторожі стояв, поки кум свиря біля лікаря вошкався. Усе озарався та добру гілляку в руці стискав. На Дніпро глянув. «Геттаут!» – здивувався. «Чуєш? Куми свиря! Он де? Геттаут посеред Дніпра!» «Тобі, куми, Микишко, та дурна баба вважається!» Бо не така ж вона дурна, щоби знову в Дніпро скочити. А якщо дурна, така вже, прости господи, топиться. Не скочила, на дивному човні стоїть, і біла спідниця тріпотить. Свиря не повірив. Розігнувся від лікаря, що лежав на траві, придивився. Ні, не out, засумнівався. Ногою гуп над землею злетів, вдивився. Такий гетаут сумна. Хай, хай, посумує. Через неї свиря мало божий дар не втратив. На землю опустився. Ти, кому Микишко, на гетаут не дивись, бо зараз, що вона у Дніпро плигоне, а ти за нею. А нам, куме, Доброго чоловіка врятувати б, а не бабів негодящих. Біля лікаря присів, чистої землі у долоні, слини, змішав і до дядькових ран, прикладає з молитвою. Микешка поруч присів, дядькового лоба торкнувся. Лихоманить бідолашного, свирі. Оце би Пороху гарматного з горілкою навпіл розвести, щоб випив. Враз би лихоманка відскочила. Іван Степанович ледь напіврозплющив очі, подивився на кумів. «Де це я, хлопці?» «О-о-о!» – свиря підскочив, мекишку вбіг штовхає. «Помогла рідна землиця». Микишка бровий наступив, свирю підштовхнув, дядькової руки торкнувся. «Не тривожся, добрий чоловіче, серденьятами Дорошенкові, ти нас хлібом із салом пригощав, чи забув?» «Не забув», – прошепотів Іван Степанович. «Де це ми?» Свиря до дядька нахилився, хвалиться. «З бусурманського лігва тебе витягли, отут від погоні хоронимося. Як сонце сяде, я до злодійського лігва повернуся, червоного півня підкину, спалю іродів, хай би вічно в пеклі горіли». Дядько зціпив зуби, застогнав, за микищину руку вхопився через силу сів, Е, не бери хлопче гріха на душу, не допоможе. Микишка поруч із дядьком сівся. Кажи, поважний чоловіче, яку поміч можемо тобі покласти? Усе зробимо, дядько озирнувся. А дипломат мій де торба зблід згадав. Оце біда так біда, спалили бандюки мої папери. Хоч справа і зроблена, а папери згодилися б. От біда. Треба вже якось з цього центру вибиратися. Свиря носом повів. І сало з хлібом пропали. Оце біда. Бо як згадаю поважний чоловіче твоє добре сало, і ну розписувати, як вони з микишкою, Понад 300 років сала не нюхали, як з Дніпра витягли бабу в білій спідниці, а потім, певно, свирен ніс їх до дядька тієї ночі привів. Іван Степанович слухав дивну розповідь, накумів насторожено зиркав. От і видно, що добрі хлопці. Білявий б'є себе в грудки, що на собі його з полону виніс, та таке верзуть, мамо рідне, що острах бере. Може, божевільні якісь, чи ти Те... сектанти? Одежина чудна, про дівчину почув, брови наступив, чи не про ту дівчину його всю ніч з кулаками розпитували, напружився, згадав квадратну щелупу Коноваленка. Наполегливе бачив, як син Сердюка дівчину до самогубства довів. А Іван Степанович бачив, як дівчина у білій спідниці з розкішного авто вискочила, щось хлопцеві крикнула і побігла по мосту. А далі Іван Степанович про свою лікарню згадав, і пішов до хлопця, аби розпитати, як до Міністерства енергетичного дістатися. «Чуєте, хлопці, обережно? Так, кажете, дівчина в білій спідниці з мосту кинулася?» «Кинулася, дурна баба», – підтвердив свиря, «а ми її витягли, врятували душу від гріха смертного» хоч бусурманка не хрещена, гита от зветься. Іван Степанович задумався, щось дуже відверте і давно забути, ніби з дитинства було в цих дивокуватих хлопцях у полотняних сорочках. І не повірити б про врятовану дівчину і совість не спала б, та вони, бачі, його непритомного від справжніх бандюг врятували, бо він їх хлібом із салом пригостив. І як після цього додому переможцем повертатися? Хвалитися, що добився справедливості і електрикою лікарню забезпечив? Та хіба це зробив він, лікар Гусько? Депутат зробив. Володимир Гнатович Сердюк. А ті бандюки хочуть його знищити. Ну, Це ж ясно, як ангіна. Довго мудрувати не треба. І що робити? Додому їхати? Чуєте, хлопці? Оце каже, а самого ще й досі сумніви крають. По слову цідить. Треба одну... «Хорошу людину про біду попередити». «Зробимо, поважний чоловіче», – кивнув Микишка. «Іван Степановичем кличте», – остаточно вирішив. «А я свиря, а це кум мій Микишка», – проторохтів свиря. «Серденятами Дорошенкові». От і познайомилися – Лікар спробував підвестися, та не зміг, тільки зубами скриготнув. Гоцик перестав шукати причини, чому він досі шукає Любу. Заборонив сумнівам точити мозок і враз заспокоївся. Механіка, прості рухи, йти – і довбати хоч би й пам'ятник сковороді на контрактові, як знадобиться. Для мети думки зайві, механіка, прості рухи, аж до тих пір, поки на власні очі не побачить її. І якщо невпинним внутрішнім гризотам так хочеться зрозуміти, чому Гоцик все-таки шукає Любу, він подумає про це пізніше – коли знайде її. Зранку, поки Макар валявся на килимі, змотався до подільського райвідділу міліції, де йому ввічливо пояснили, шукати дівчину візьмуться через три доби після зникнення, а до того, ну, тоді продивіться ваші дані про надзвичайні події, наполягав Гоцик. Бо минулої ночі Рудоволоса дівчина Така висока, струнка Ніде не Не значилася Зітхнув із полегшенням Помчав На Костянтинівську Макара мобілізовувати От радості По дорозі накупив пива І половину випив Поки добіг Механік Макаров Досі шукав Любу, щоб зрозуміти, як довго гоцик збирається шукати її. Він не посоромився б віддати гоцику першість у будь-якій справі, здатності красиво напиватися, завойовувати дівчат, розмірковувати про себе унікального у контексті Всесвіту, чи просто нахабно. Розлягтися на увесь диван, що призначався мінімум для двох. Але не у пошуках Люби. Ні, Люба – то їхнє спільне, єдине, що й досі об'єднує. Як диван у 27-метровому космосі на Костянтинівській. Макар для себе вирішив, що Гоцик, певно, просто – кохає Любу, хоч і не зазнається собі у цьому. Але...